Så här låter det om man brottar i den här. Så här låter det om man brottar i den här. Ba, ba, ba, ba. Ba, da, ba, ba, da. Jo, då ska vi köra igång. Är du redo? Jag är redo. Välkomna till detta lite speciella avsnittet av Vi firar podcasten. För denna gången är det inte Kristoffer som står för intervjuandet. Utan det är jag, Erik, som ska intervjua Kristoffer. Väldigt spännande. Ja, vi hade egentligen eh, lite planer att ha en annan gäst här. Eh, Hadji Imam. IS eh, finansminister men han blev mördad i en amerikansk drönarattack i förgår. Han var tyvärr tvungen att ställa in. <laughs> Så han fick ställa in. Det blev du istället. Vi känner ju dig ungefär lika bra. Ja. Så um, nej. without further ado vi drar igång nu. här. Mm. Namn. Alltså ditt namn. <laughs> Vems annan? Ja, jag vet inte. <laughs> Lars Kristoffer Saltberg. Lars, ja. Ja. Eh, smeknam, Kingslayer. Ja. Salt. Jag vet inte. Den... Koffe. Ja. Inte. Son av Andatan. <laughs> ja. ja. Det är också känt så. Precis. Jag vet inte. Ännu mer. Det är lite så här, minisalt. Ja. Eh, lite mindre supersalt. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte. Det är, du är ganska... Ja, men Alla säger koffer. Det är ju koffer. Ingen säger ju någonsin, Kristoffer. Det säger väl inte ens din morsa. Nej, men ja, och så säger ju några från fotbollstiden. Saltberg. Ja, ja just det. Ja. Så du är liksom... Du ja. har ju verkligen ett smeknamn. Ja. Ehm. Född? 9 januari 1991. Ja... <laughs> Eh, är det någon, någon kändis som fyller år då samtidigt? Ja, eh, inte som jag kan komma på nu men. Eh. Anna Danielsson Ja, den kändisen <laughs> Innan hon fick byta namn <laughs> Sofia Lidia, eller du? Ja, det? jag tror det <laughs> Klipp bort det <där. laughs> eh, Vart bor du? <laughs> jag bor i Åmål Mitt i stan, mitt i centrum Ligger i lägenhet. Du har precis flyttat in här. Det är här vi sitter nu. I poddstudion. Mm. Mm. Mansgrotta. Riktigt för deras lägenhet. Ni alla är inbjudna här på bluesen, säger jag. <laughs> jag kan också säga välkomna. Uh, hårfärg. En gång i tiden var jag blond. Men år av svart hår och diverse sling. Färger, ja. har gjort till råttfärgat. Ja, jäkla, Du har haft många faser med ditt hår kan man väl ändå säga. Du har haft slingor i liksom luggen och långt, långt, svart, krulligt hår. Ja, ja det, var, det var en jävla fas där det tag. Ja, inte något jag är jättestolt över. Det har hänt och ja. det ska vara med. Ja. Då kommer vi till det omåtligt populära inslaget <laughs> Välj drycken oh, så som jag har läggt <laughs> <laughs> Och eh, Jag kommer bara ta för givet Att du vill ha en kaffe Ja tack eh, Och så har vi, vi tre alternativ Som du får välja ibland mm. Vi har eh, Non-alcoholic barb Barbican Okej okay. Eh Hittat på Mynta livsmedel eller någonting här på ja. Ja, myrna. myrna. Eller är Myrna livsmedel. Ja. en så kallad turk affär. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, sen har vi mineralvatten från källan kiseljak. <laughs> <laughs> okay. Eller så har vi energidrycken hot brain. Uh. Om jag tar Hot brainen tar du någon alkoholik då? Barbie kan jag. Ja, det gör jag. För jag vill gärna smaka på dem ja. båda de. Så att, uh, jag tar Hot Brain. Okej, okay, men spännande Okej Och en kaffe. Häng med! Och se om jag överlever tills poddens slut efter jag har druckit upp den här Hot Brainen. Den ser inte nyttig ut. Nej, den ser, den ser farlig ut. Jag, jag, jag, jag kan uppskatta en eh, energidryck som ser farlig ut. <laughs> ja, jag vet inte, kommer, kommer jag att bli full av barbican för jag litar liksom inte på att jag är någon alkoholik nästan. Nej, energidrycken står ej lämplig för diabetiker eller personer som är känsliga för koffein? Anpassad för vuxna vid intensiv fysik och mental ansträngning. <laughs> Oj, som nu. Ja, men du, är, du har ju tenta kroppen har ju du snackat om. Ja. Eh, så du är väl eh, i slutet av en sån period. Ja, jag har inte riktigt hämtat med än. Jag behöver Nej. den här hot brainen för att bli mitt forna jag kanske. Tänk om det är början på ett beroende. <laughs> Då har vi det på band. <laughs> <laughs> eh, du ska vara öppnare. Ja. Vi kör ett lukttest först. Ja. Det luktar energidryck. Det luktar som allt annat. Söt. Smakar eh, helt vanligt. Ja. Det är, precis. De har ju sin smak. De och där, alltså. mm. Eller, tog jag med glas till dig? Så. Nej. Jag tar glas ut. Jag öppnar den så länge. Jag, jag tar det testet av barbican nu. Mm. Den smakar verkligen så här, alkoholfri öl. Öl utan alkoholen. Mm. Ska jag få i mig Claes Du vill inte ha mer än så jag lovar. <laughs> det är kanske en... Det ser ju ut som Red Bull. Ja. Jag fick kanske en centiliter. <laughs> ja, jag tror Ja, men jag tror man att du kommer tacka mig efteråt. Luktar helt okej? Okay. Mm, det luktar öl. Det luktar malt. Som Jimmy Björkman hade sagt. Äckligt? Ja, ja det, men det sm sm smakar gammalt. Ja, ja eller hur? Ja. <wishes> <duke> <Italia> ja, Jag håller mig lite på den och så väljer <zebra> jag kaffet här. Jag börjar med. vi <stats> får lite hot brain. Tiden. Ja, tack så mycket. Eh, jag tänker vi... Snabbt gå vidare mm. Och eh, Kommer till Första minnet som jag skulle ha av dig Vi har ju redan gjort den här intervjun mm. Så jag tänker jag väljer ut Någonting, någonting annat bara Är det okej? Okay? Det är helt okej okay. eh, Och då tänkte jag väljer tidigt här Och det är att vi står i En matkö I en eh, kantina Någonstans och får jag gissa? eller, ja, du, eller? Visst, du kan gissa om du vill. Har du något att göra med handikappade? Nej. Nej, okej. Okay. Då kan vi ta av. Ah, skitsam. Ah. Eh, för att jag hade du inte velat ta med, eller? <här> I podden. Med handikappade? <här> ah. Ja. jag vet inte. Det känns som att du kan ha hånat dem, eller Nej, något? Det, var bara, det var bara... Jag kan ta det sen. Ah. Jag kan ta det off podd. <här> nej, så, så farligt är det inte. <här> eh... Men det är i alla fall... Jag vet inte om du ska få en tallrik eller någonting utav en mattant. Okej. Okay. Men om bara smäller tallriken i huvudet på dig och du får ett R istället. Kommer du i det <laughs> Ja. <laughs> Var det än så? Eller är det någonting jag har fått återberättat efteråt? Jag tror att du måste ha fått det här återberättat. För att det här skedde på förskolan. Okej. Okay. Nej. <laughs> Det var, det var dags för samling ja. och jag skulle gena via köket. Och där står förskolläraren Kalle och plockar in disken ja. i barnhuvudhöjd. Ja. <laughs> som man så ofta gör. Ja. Och jag, jag sprickar rätt in i den här tallriken. Tallriken ramlar i golvet, håller, min panna spricker och blod forsar Ja, det är fantastiskt. Det är därför jag har mitt pekar mot sitt där mm. ehm, Då har vi mitt favoritminne. Mm. Kan man säga det? Eller ett minne man tänker på. Ska man väl nämna det som. Ja. Ehm, och där har jag valt eh, en blues, bluesfestival eh, grej. <laughs> Vill du isa, eller ska jag bara dra det? Dra det bara. Ehm, jag för med att det var jag, du, Madeleine Stålhanske, Emil Almroth. Eh, någon mer konstig är väl? Wiklund. Wiklund, ja. Och vi är nere vid Ma äh, marina. Emil var inte med. Emil var inte med. Du blandar nog ihop Emil med Viklund Ja, det, det är lätt hänt. <laughs> Den kommer så vidare. <laughs> ja, där stiger han av. <laughs> uh, och... Uh, det står en bil vid marinan vi ser att det är en gubbe som ligger där inne och sover och mm. uh, vi hade ju aldrig gjort det här nu uh, nu liksom Nej. men det är det kanske sju på morgonen så det är ljust ute också man kan tänka sig att han har fått majoriteten av en full natt sömn <laughs> <laughs> <laughs> och uh, vi öppnar alla dörrar och, inklusive bagageluckan ja. och alltså sen uh, Går det därifrån? Finns inspelat någonstans. Ja, vi göra det. Jag vet inte riktigt vart det skulle finnas. Men, men jag tänker bara det är jävla roligt för honom att vakna upp och så, så här, bara se att varenda. Vi gjorde ju ingenting, vi tog ju ingenting. Nej, vakna upp. Och så måste han så kolla. Vad har de tagit? Mm. Allt det där. Vi skulle, vi skulle nästan ha lagt dit någonting istället. Ja, men precis. <laughs> Men det, det här är, det är ett sånt prank jag gillar. Ja, det skadar inte liksom. Han kommer ju vara paranoid i åratal ja, framöver kan, men. Ja, men precis. <laughs> skadar det. lite men <laughs> Han har lärt sig att låsa ja. Ja. Bra skit. <laughs> um, favoritämne i skolan. Jag att det är tråkigt om man skulle välja typ musik eller något. Ja, men det är ju definierar väl kanske. Liksom... Det, det är inte... Tanken här är ju att vi ska lära känna dig uh -huh. Då är det ju <laughs> Självklart om man ska säga musik känns mm. Då lär ni ju inget Nej, men jag... jag gillar Ta en outsider då ännu ja. um... NO lektioner På södra skolan Med Fred och Kristers uh... Vad heter det? Natursystem Ja precis, uppe i tonet Ja, ja. Det var jävligt mysigt att komma upp till tornet och kolla hur, hur sitt eget egen byggda samhälle hade utvecklats under ja, just året. Det, just det. Ja, det, var, det var bra grejer. ja, så. ja Starkt. Favoritfärg. Det pratar vi också om när jag intervjuar dig. att Vuxna borde inte ha en favoritfärg. Nej, precis. Eller det känns bara som något man säger För att säga alltså att man ska ha ett svar mm. Men eh, Kolla runt sig <laughs> Det kanske stämmer då Jag har väl ingen favoritfärg Men jag säger Wimfo, fiss lila. Ja, det är bra <laughs> Callback <laughs> <laughs> Favoritmat Ehm um... Jag tror inte riktigt jag har någon. favoritmat. vi jag, jag anser att äta mat är en börda. Som bara måste göras för att överleva. Och det är så bodybuilder tänker. <laughs> så där, mat är maten någonting man behöver. Ja, det ska inte vara gott. Åh, det, är så, det är ett hemskt val. <laughs> nej, kan inte men jag ju glädje. Där var jag att Likt du en, en god börjar, liksom. ja. ja. Men jag, jag anstränger mig inte för att uh, utveckla mitt. Går med, tänk. Nej, men det eh, är bra. bra. Eh, favoritfilm? Jag tror att majoriteten av alla de här intervjuerna kommer att säga Typ Shortshanks. Mm. Eh. Eller tror du det? Ja. Jag, jag lägger till här att eh, vi spelar in den här som andra avsnitt. Mm. Så, eh, det är bara... vi, vi får vara transparenta här. Ja, det här, men den kommer säkert senare då. Men du tror alltså fyra stycken i alla fall. Minst säger så ja. jänklar? Ja. Kommer... Ja. ja. Men det tror jag är rimligt. Um, jag säger Into the Wild. Ja. Men det varierar lite på vilket humör man är på. Känner men mig. för jag sa ju så här: om den är på TV så skulle jag alltid se klart den Det mm. definierade jag som en favoritfilm. Mm. men Det, jag det för... gäller ju inte mig Into the Wild, känner jag. Nej, men det gäller ju. Det gäller ju liksom trans första Transformers-filmen. Ja. Och jag skulle inte anse att det var min favoritfilm. Valid point. Favoritserie på tv. <laughs> på tv gillar jag att kolla på... Um... Jag får nog säga, du avveker från Game of Thrones. Mm. Men jag får nog säga Game of Thrones. För det känns som det som är mest... Det är det som är jämnast av det jag har sett. Jag skulle vilja säga like, True Detective mm. säsong 1. Ja, precis. Men uh, säsong 2 sänkte snittet. Okay. Så jag säger Game of Thrones? Ja, för det var liksom så här. Jag ville inte säga Game of Thrones på grund av. Uh... Ja, du vill inte vara en basic bitch. Nej. Jag, ville, jag, jag, jag hatade dansscenen så mycket så här. You want the bad pussy. <laughs> så det, det kan inte vara min favoritserie, eller hur? Nej favorit låt Just nu Just nu Just nu lyssnar jag jävligt mycket på Christian Antillas nya skiva Rum, nej jag tänker inte ens försöka på titeln. Och är den en ny för år? Ja, Rum 21 avdelning 3 typ. Okej okay. um, Och då lyssnar jag mycket på en låt där som heter Tjuvläser ditt hjärta och sköljer tankarna i vin det låter som Antilla Ja, ja. den är jävligt mysig ja, då Ska jag lyssna på sig. Mycket vissling och, och Det sånt. gör han bra alltså. Okej, okay. är du redo? Nej Motto Slash catchphrase Jag har ju tänkt lite på den här Ja uh, Och jag hörde en häromdagen Som jag tänker att jag vill leva efter Ja. Den är på engelska Så häng med nu The only B-word you should ever call a woman Is beautiful Bitches love it when you call them beautiful Ja, det är bra Det känns jävla stifler Ja, verkligen jävligt bra Okej, jag tycker om mm. Och så blank där Det är det du ska fylla i då I'm drawing blanks du tycker inte om någonting här i världen? Nej men så här då, det här gillar jag att göra. Eller det här gillar jag att konsumera. Ja, precis. Gillar du rosa kiosken kanske? Ja. <laughs> <laughs> Helt okej. Okay. Um... Jag, jag gillar vad du? Ja, det här tycker jag om. Jag tycker om när det går dåligt för folk. <laughs> Vill du utveckla? <laughs> <laughs> <laughs> Nej. <laughs> Låt fantasin skena. Ja, men eh, jag, jag förstår ändå den. För ja. att det är så många tillfällen när folk känner sympati med andra människor mm. och du är med eh, som du absolut inte känner sympati. Mm. Du vill liksom inget bra med folk. Nej, inte med någon egentligen. Nej. Det spelar ingen roll om de är Friend, friend or foe <laughs> Mycket bra, mycket bra eh, Jag tycker inte om När det går bra för folk <laughs> eh, Jag tror jag inte något lite mer genuinare Jävla vad de flyger nära alltså. gillar du att måsa? Jag gillar inte att måsa utanför mitt fönster <laughs> Jag jag mitt första instinktiva svar Jag gillar inte <laughs> när det går bra för folk <laughs> Nej, men det är jättebra Okej, okay, okej. Okay. Jag vill ha chans på. Jag vill ha chans på... Uh, har du sett hur Säck Efrons ser det ut nu för dig? Ja. Vilket jävla muskelberg. Ja, hunkpaket. Ja, gärna... Zac jag, jag chansar gärna skiten nu Säck Efron. Ja. <laughs> Honom chansar du skiten. Ja. ja är det, så är det dan DJ films Zac Efron eller ännu senare Zac Efron Baywatch Zac Efron Ja, ah, jag är med han Spännande. Mm. jag tror han har någon sån här, uh, tränings träningsoff med Dwayne Johnson Okej. Okay. då kan det bara byggas muskelmassa ja jävla ja oh. uh, mitt drömyrke ljustekniker och något här halvstort band som turnerar runt <laughs> Jag kan liksom deras sätt sett utan och innan. Ja. Så jag vet när jag ska sätta på right spotlight. Så du bara får åka runt med typ mega Ja, precis. Ja. Inte större mega death på. Nej. För det är ju ganska, det är ju ganska stort de, men mm. jag antar att de åker hela världen ändå. Ja. Och det är inte för mycket folk. Nej. Uh, men ja. Mega deaths ljusteknologi <laughs> okay. vill jag vilja vara. Ja. Jag har en frågan. Mm. Har du brutit mot lagen? Ja, det fick vi reda på i din intervju också. Mm. Då jag var medbrottsling i alla, alla cykelmassakrar. Mm. Ehm, förutom det så har man väl tagit någon olaglig substans någon kanske. Ja, och det är ju faktiskt ett lagbrott. Ja, annars så... Nej... Jag har brutit många hjärtan, men inte så många lagar. <laughs> nice. Ännu anyway, ett catchphrase där. Har du någon favoritsvordom? Min favoritsvordom är nog kukfitta. Ja. För den diskriminerar ingen. Nej, det är sant. Eller, nej, rättare sagt, den diskriminerar alla. <laughs> Och därför ingen. Så Ja, precis. Mm. Smart. Uh, jag vill att du berättar någonting Som inte jag visste om dig Eller som vi visste om dig uh, Okej okay. mm -hmm. När jag gick i sjuan Så mailade jag Bassisten I trallpunkbandet Mimikri. <laughs> undra Undra till deras låt Ingenting alls <laughs> Klipp in Klipp till Hon svarar bara, med, hon Mia tror jag hon heter, uh -huh. svarade bara, den går i D. Okej. Okay. <laughs> det, det var det. Fantastiskt. Jag tar lite barbicam på det. Ja. Jag kommer nog inte dricka upp den centilitern då. Fruktansvärt centiliter. Och jag har typ 30 av dem kvar. De här tycker jag är roliga. Det här är alltså, om jag inte har sökt, frågor hämtade från en barnbästa vännerbok. Ja. Jag ångrar att jag. Och så kommer ju sen jag ångrar att jag inte. Så först, jag ångrar att jag. jag vilken magnitud man ska välja. Var ihop med Denise Engdal. Ja. <laughs> Nej, no regrets <laughs> Nej, some regrets <laughs> Men eh, jag tänkte Den kan jag ta kanske på ågra att jag inte Gjorde slutligen liksom. Ja, men precis um, nej, men, ja, då, då tar något mer lättsamt på den här ja, okay. Jag ågrar Att jag ställde mig längst fram På Metallica Och tog fram kuken och pissade <laughs> på kravallstängslet Du hade velat njuta av den Utan att pissa ner dig Eller vadå? Jag pissade inte ner mig, Jag pissade ju på ja, men precis Det men... kan vara en sak jag att, <laughs> att du inte pissade ner dig eller... <laughs> <laughs> Ja, jag ågrar att jag inte Pissade ner mig det är, är nog, det är nog många som gjorde det här, Känns det som och du ville vara en av dem Och det köper jag Ja Uh, och då kommer frågan efteråt Jag ångrar att jag inte uh, Med risk för att bli <laughs> Men Medan har du levt med hela din liv det är, ja. um, Jag ångrar att jag inte avbröt mitt förhållande Med Denise Tidigare än vad jag gjorde För att det var liksom Det kändes som att det var fyra år till en waste <laughs> Så här i uh. respekt. Ja, oh, mörker. <laughs> Moving on. <laughs> <laughs> Nej, men... Eh, bra, bra. Det är ju en viss insikt där som jag gillar. Mm. Men varför älskar folk dig? Folk älskar mig för... Vet du vad, jag tror att alla i den här... Jag tror att alla svar när jag intervjuar dem kommer bli så här. Ja, ah, men för de tycker jag är rolig. Ja, precis. En av liksom, anledningarna. Ja. Uh, utöver det så tänker jag att jag ställer upp på det mesta. Mm. Och... <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ja. nej men, det... ja, men Jag tror det, det är tillräckligt. Liksom. Mm. Är det någonting som händer så kan man räkna med att du är med. Mm. Det är en bra egenskap. Um, varför... Älskar inte folk dig. Eller ska man säga varför hatar folk dig? Ja, det är hårt. Nej, men det är ett bra ord. hatar. <laughs> <laughs> um, folk hatar mig för att. Jag tror att när, om jag tröttnar på, på att prata med någon så kanske det kan komma. kanske det kan utstråla att jag är otrevlig. <laughs> jag, jag minns en grej som säger. Camilla Holm gjorde en grupp med mig och dig där hon bara skrev en ut Och så och så skrev hon så här "Kom igen babies" och "Kom igen baby". Och så skrev du jävla suga och sen skrev du "Baby suga till henne. Vilket är den bästa förelämningen jag någonsin har hört. "Baby suga Ja, det är så jävla bra. Ja. Och det är liksom så här: det är när du är trött någon, då, då har du ingen filter där. Nej, det kan nog vara så. Därför hatar folk mig. <laughs> Och det är bra, ja, det är en egenskap varför jag, jag tycker om dig liksom. <laughs> det, är, det är en egenskapen för jag hatar dig. Tror jag. <laughs> Definitivt inte. Eh, Okej, okay. här kommer sista frågan. Mm. Hur vill du dö? <laughs> Jag tar, tar den som jag ja, sa. Det det. Jag vill dö hoppa. Äh, jag vill inte dö när jag hoppar. Men jag vill dö i ett scenario, scenario som går ut på att jag hoppar ut genom ett flygplan. Inser att jag har glömt fallskärmen. Måste göra det bästa av situationen. Och via olika kroppsdelar och lämmar <laughs> styr... Min, min fladdrande kropp. <laughs> Siktar, tar sikte på ett hus. Och kraschar rätt ner i vardag, ett vardagsrum. Där en familj sitter och har fredagsmiss. <laughs> så. Så, så jävla bra sätt att det är på. Mm. Ja, verkligen. Jag det, känner det. Ja. Det är ju. Det är ju gärna plåttak på någon sommarstuga eller här riktig idyll Ja, det, det är rubriker på den döden Ja, ja men precis det är Riktigt bra mm. Okej eh, Tack så mycket, det var alla frågor men vi är inte riktigt klara än, du Nej. ska få en låt som jag tycker sammanfattar dig Som jag ska göra cover på sen då Ja, precis eh, Jag har, eh, jag väljer Smutser All right Ja Med Christian Antilla mm. Så det känns på något sätt Jag vet inte så här, vi, vi intervjuar varandra i den här grejen Och så får vi båda en Antilla-låt ja. Det tror jag bra jag, det Cirkeln sluts lite Ja, det blir bra ja, Väldigt bra låt också mm. Jag tror du gör den rättvisa Ja, då mickar vi upp här Ja Jag på livet Jag har drömt om att ha en riktig dröm Jag har sökt efter sanningen och svaren Blev mest klämd mellan och min porr Hela mitt liv har jag väntat på livet Jag mest tog den roll som av mig gav Jag fick min plats i den smutsiga fitta Jag fukta läpparna och kysste mig iväg Du sa la la la la la Väntar på ingenting, la, la la la la. Ingenting väntar på oss. Har du hört? att killarna ser på? och oh oh oh åh wo oh oh åh åh Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Hej. Tack. Hej. När jag målar om historien, påslår om geografin, när jag bygger horisonter, säljer tanken i fin. när jag syftar i tjädet, drar ett streck över ett namn, när en tvåkan i större än vem men ingenting är sagt Allting stannar här musiken tystnar idag men säg mig vad är det vad är du ser vad tänker du på tack här är det bra men dröm nu glas fortsätta gå Enfärdigt fönster av underligenden På baksidan av allt som kunde varit Men säg mig, vad är du ler, du ser det Vad tänker du på? Tack, här bra Säg mig, vad är du? Ler du? Ser du? Vad tänker du på? Tack, Herre, det är bra om jag